Първата идея за размишление е любовта. Какво казва за любовта? Любов, която не може да те свлече в ада, не е истинска любов. Не е силна. А щом ти свлече в ада, твоята работа е да се извисиш. Това е вече твоята работа. Тя знае как да те свлече, а твоята работа е да се извисиш. Какво е пълнотата? Това е вечната любов, вечната религия. Истинската любов към Бога изисква от човекът страдание и жертва на своето аз, за да може да се махне и последната преграда между човекът и Бога. Докато има аз, Бог напълно не може да влезе. Същественото е в любовта, а не в религията. Любовта е самият пътеводител към Бога. Любовта трябва да омъртви всяка религия и да остане само Бог. Само любовта може да прониже пълния мрак на невежеството. Големия проблем. Невежеството. Любовта към Бог, казвал Алхалач, убеждава всяко зло и всяка тъмна сила да изчезнат. И наистина, ако ти имаш такава любов, злото ще бъде убедено. Любовта е меч, който отсича силата на времето и силата на света. Защото в любовта няма време и свят. В любовта има само Бог. Само в любовта можеш да намериш съвършенството на Бога. Най-голямото разрушение идва от любовта и обяснява Когато Бог задвижи тази сила нищо не остава от злото всичко се пречиства Нищо не остава от злото всичко се пречиства Суфи е заменил знанието с любов защото любовта е знаеща, а не знанието че любовта е знаеща, а не е знанието. Любовта вижда Бога в невидимото. Любовта дава на човекът мъдрост, а не знания, т.е. заблуждения. Който не може да страда с любов, ще се разочарова от собственото си неразбиране. Че който не може да страда с любов, ще се разочарова от собственото си неразбиране. А разочарованият човек не може да се развива правилно. Значи разочарованият човек не може да се развива правилно. Само любовта може да разбере величието на Бога. И за това любовта е моят Коран. Отново мусулманите не могат да понесат. Такова ясно елементарно нещо. Любовта е моят Коран. Толкова е ясно, но отново срещу него бунт. Това е около 9 век. Слово, което важи и сега, и занапред. Казва. Истинският човек се самоунищожава в любовта си към Бога. Чрез сливане. Чрез сливане, чрез разтваряне. Величието на истинската любов кара пеперудата да влети в огъня. Тя не се задоволява от светлината на свеща, нито от топлината. На нея и трябва вътрешната тайна, която е самия Бог, а не някаква си светлина и топлина. Истинската пеперуда се хвърля в огъня и то в екстаз. Пеперудата търси своя таен живот след смъртта си в огъня и го намира. В сърцето на Бога може да проникне само любовта. Истинската любов те издига в Бога и ти ставаш дух в тялото. Ставаш дух в тялото. Разбира се, от тук нататък не питаш има ли духове? А, вече си дух. Разбира се, няма да тръгнеш да разправяш. Нали, сещам се предния път ви казах нещо за по-богомил. За кръщението, скоро доли един приятел-свещеник, казвам, виж какво казва Богомил, кръщението е съюз с дявола с застоя. Кажи ми честно, стари приятели сме. Има много приятели, свещеници, пастори. Неговите думи. Кръщението е пълна простотия. Свещени, който сега кръщава хората. В църквата каза, казана е толкова мръсен, не е мито толкова време. Викам, не, не ми го... Кажи нещо друго. Кажи за твоя казан. Не го мия. Ко правиш от хората? Дай 20 долара и давай да правим там, кое че правим. И така нататък. Обаче каза и нещо хубаво. Има 90 годишни свещеници, Четат тайно лекциите на учителя и са изумени, познавам ги лично. Ето, разбира се, ако ни разберат, може да са малко. Разбира се, ние следвай ми ще говорим за истинското християнство. е Еропагет, майстер Екарт, свети Максим споведник. той е тълкователя и коментатора на Диониси. И така нататък ще видим, че християнството има своя вътрешна дълбока мъдрост, ще я изнесем. Разбира се, при светците тя е така по клони към мъдрост, докато при посветените и така нататък на вече говорим за истинска мъдрост и премъдрост, но тя е има и там. Навсякъде, всяко учение е истинско, ако стремеже отдадеността са пълни. Иначе всичко става друго и всяко учение може да бъде развалено. Така, говорихме много други неща, но така не искам... Да, занимавам, но се радвам така, че той е искрен, отдавна се познаваме и така споделяше така смело. Така.